Svetog Vaskrsenja, Gospodnjeg, koji 1700. godina neprestano grmi kroz sva čuda svoja, kroz sva dela svoja. Grmi da va istinu Vaskrse Hristos. Evo, 1700. godina veliki svedok Božiji. Ko? Velikomučenik Georgije,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 О његов празник pun je sile božje blagodati božje i mi slavimo njega dobivši silu da pobedimo greh i đavola o sveti velikomučeniče poseti srca naša od tvojom velikom prazniku uđi u svaku srpsku dušu i uništiađaj đavolu koja nas voče upakao ti pobedonosač Slava tebi, pobedniku. Slava gospodu Kristu Amin.